Дар'я Олександрівна. Може, вижебраю для них. Закрила очі хусткою, не може говорити. Залю до малих, а скріпившись духом, наказує чоловікові. Хати гляди, якщо зайдуть і розвалять, де дінемось? Пропадемо на снігу, а поки є куток. Знов зупинилась, бачив, його в такій скорбі, як ніколи. І тоді зродилося перечуття, Ніби повів з чорного поля прийшов до серця і сповістив розлуку. Не зовсім близьку, але більшу, ніж сьогоднішнє. Треба подужити болісний напад. Їдемо, з човном на страшне море. Думаю про одну. Коли додому? Тільки обменіть облави. Недарма чутка про них. Вдарить дзинок. Прощайтеся, звеліла дітям Дар'я Олександрівна. Вони припали з кронями, притулились до тата. Зворушився він дуже. Перший раз в житті. Так, до глибин душі, що їй страждання шарпнуло, мов буря дерево, відриваючи від грунту. Пішли рідні від нього вагон і весь час оглядались, подаючи прощальні знаки долонею і хусточкою. Вітали на останок з вікна, коли потяг відходив, Аж поки з них він колохмар, без світніх, як земля, темрява закрила його слід. Тоді пішов Мирон Данилович мимо станційного будинку на дорогу. Двері прочинялись, і чути було з репродуктора передачу, і ржавий голос вигукував про велич вождя, сунуть кволі постаті від станції, освітлені електричними стяжинами що шрибок простяглися в сутінок зими. Бричка дожидає. Мабуть, з начальства придержився в буфеті хтось, біля другої стопочки. Відходить повільно катранник, мов, домівля його тут застала. Відчув, який покинутий він безрідних, самодим. Не потрібний нікому і чужий. Пробігуща тінь від хмари. Нікому немає діла до нього. Порожній світ став і сирітський. Тільки ж причаїлась люта сила, як на страшній сторінці з книги дитячих літ. Сирота вчився тоді в сільській трикласній школі і так приникав до малювання, що вчителька питала звідки живе лінії тобі приходять Катранку. І він їх мов нитки пісенні, вів олівцем на шорсткому папері. Їх, а пропала думка про малярство Занедолею Одного разу Виобразив хижака в степу Трава безліч стеблинок Поткалася густо, як туман Крізь нього смугу І ледь помітною Означується тулуб звіга Манячиє охраста голова Очі з гострені кутиками І поставлені косо З напнутих щелин стежить, Без жодного проблеску теплого Жорстокість, означена в вістрях двох блискучих клинців на серединах, безмірно роз'ятрилась у нас жадоби крові на жертву, що повинна підійти близько. Необачна, обдурена, сповидною безпекою серед непорушного процвітання зближається до смерті в муках. Личина ворога, зловісна, жовта, окриває, аби не травинами свій вигляд, яскравими, як свічки в пахощах, що збуджують радість. Причаються погубники під похил рослин і в від відборотного вітру, ховаючи разючий пахтін. Грозить, як втілення хижості безодні, зготовлений до ухвату зубами в горло жертві. Лапи пружаться, перебити хребет жертви і внезати пазурі у м'ясо. Зубата машина для кривавого терзання здібна гнати з швидкістю. Приховується до секунди нападу, тоді плежок і хряст. І, зойкнувши, сконає жива істота. Ось тепер скрізь падають люди. З рідної хати дві душі вхоплено. Сумні самоки відходить катранних від станції, враз бричка проторохкотіла мимо. Несучи когось владущого доконувати гибель, хмари видавались камінними, непровидними чорнотою, мов обгорілі, при самій сніжній скатерті, що блідно.